Я відчула себе жахливо безпорадною. Я абсолютно не знала, як заспокоїти його, як вивести з того стану. Я не знала, чи можу я викликати швидку допомогу для іноземця. Я не знала, з ким порадитись. В мене були у Львові якісь знайомі, але нікому з них я не могла б навантажити цю проблему. Я ще ніколи не була свідком того, щоб справдження чи йогось таємного бажання завершилося божевіллям. Принаймні, з нашими клієнтами такого не бувало. І тому в мене не було досвіду, як поводитися? Пам'ятаю, що була в стані паніки. Пригадуючи той день, тепер я розумію, що певна діяла б по-іншому, аби була готова до такого повороту подій. Тоді я навіть не могла на п'ять хвилин присісти, щоб обміркувати ситуацію. Адже він весь час був поряд зі своїми дикими реакціями на все. Пам'ятаю, відчувала тоді, що не можу кинути його, як не могла б кинути власного сина в біді. Але пам'ятаю, що так само чітко в моєму єстві звучали слова Миколи Браницького що я відповідальна навіть не перед Україною, а перед Богом за всі пов'язані з пінзелем знахідки мого друга. Отже, я мала діяти так, щоб допомогти хлопчику і разом з тим зберегти той документ, який ми з ним щойно розшукали в нетрях львівської маячні. Мені боляче усвідомлювати, що мені не вдалося ні того, ні іншого. В наших помешканнях телефонів не було. В мене була мобілка. Тільки де вона? Я її, здається, лишила в себе. Замкнула його в кімнаті, пішла до себе. Моя кімната не була замкнена. Можливо, я її не замикала, коли ми пішли до себе. Не треба когось підозрювати в нападі. Скоріш за все, я сама її не замикала. Так воно й є. Ось і ключ від моєї кімнати, а ось і мобілка. Тепер я замикаю свою кімнату. Добре усвідомлюю, як роблю це. Мобілка в сумці на плечі. Там і ключ від його кімнати. Він там сидить, замкнений на ключ. А ось ключ від моєї кімнати, який я ніяк не можу витягти з металевої щелини. А ось я нарешті висмикнула його і він падає мені під ноги, потрапляє у щілину між розхитаними дошками підлоги галереї. І я чую в темряві його ценькіт обрук внутрішнього подвір'я. Спокійно, спокійно, без паніки. І не те буває. Я добре пам'ятаю, як заспокоювала себе тоді. Зараз ти спустишся на перший поверх, вийдеш у внутрішнє подвір'я, присвітиш мобілкою і знайдеш ключ. Так воно і сталося. Було б тільки того горя. У внутрішньому подвір'ї ні кущів, ні смітника, тільки асфальт. А ось твій ключик все гаразд. А тепер іди до свого хлопчика. Було зовсім темно. Але ще було досить рано. Просто на дворі осінь, друга половина жовтня. І день похмурий. Похмурий та холодний. Холоду я більше тоді не відчувала. Коли я відмикала свого хлопчика, не було і сьомої вечора я це запам'ятала, бо глянула на годинник. Він ходить по кімнаті, як лево клітці, і щось говорить сам до себе німецькою мовою. Звертається до мене, забув, що німецької я не знаю, а я не знаю. Чи є серед тої купи ліків, які він тягає за собою, щось таке, що може зняти його теперішній стан?